і пристрастей цього чужого для них континенту. А вчора, коли я казав Пруні про Дніпро ранок, я не мав на увазі якоїсь точно визначеної години. Який ранок і чий? Радянський чи американський, а може й німецький? Ранок військовий чи ранок цивільний? Ранок вчорашніх в'язнів чи ранок переможців. Ми забули домовитися та були селянськими дітьми. А для селян ранок починається сходом сонця, тому мені в моєму нетерпеливому передчутті не довелося довго ждати. На сонній вулиці величезного сонного збірного пункту, мов би зроджений моїм безсонням, з'явився густобровий присадкувати пруня, а поряд з ним йшла висока темноволоса дівчина, в грубому синьому платті з нашивкою на грудях. Мабуть, ми рано, ще здалеку гукнув пруня. Про що мова? «Бачите ж, що жду вас!» – кинувся я до них на зустріч, мимоволі, забуваючи про солідність і стриманість, які личили такому начальству. Американські вартові, спокійно пожовуючи гумку, незворушно спостерігали за цією не зовсім звичайною зустрічю. Проня в останню мить вміло усунувся, випускаючи поперед себе Оксану, її тепла, ласкава долонька опинилася в моїй шорсткій руці. «То це ти...» Та сама Санька, що була колись нашим шаховим суддею, пожартував я. Ну, здрастуй, Саню, невже це справді ти? Здрастуйте, Миколо, зашарівшися, як і в ті далекі роки нашого дитинства, ледь чутно промовила Оксана, я така рада, що це бачу вас. По перше, ніяке я не ви, а тільки ти, загравастуючи вільною рукою пруню до нашого товариства, а по друге, чому це ти досі не скинула себе у цю рабську одіж? А нехай, вона майже в притул глянула на мене, і її довгі очі перерізали мені серце навпіл. Я й додому так поїду, щоб усі знали. Я ще тримав її теплу долоньку, але тепер уже не відчував того тепла, бо горіла моя власна рука. Горів я весь, і спробував приховати той небезпечний спалах за незграбним белькотом, залучаючи в свої спільники пруню. «Ми не дозволимо, щоб така дівчина та їхала додому в якійсь обурливій німецькій робі. Ні за що не дозволимо. Правда ж, пруню?» «Хіба я їй не казав?» – підтримав мене пруня. «Так вона ж затялася на своєму. Не скину і не скину. Всі дівчата вже он, у спекулянтів понакуповували платтів. Тепер такі, що і не впізнати. а Від негрів отбою нема. Я глянув Оксані в очі, хотів спитати, а ти хіба не хочеш стати, як усі дівчата? Але з моїх уст не видобилося і звука. Я ніби поплив у темній воді цих довгих очей, я потопав у них і вже не знав, чи вирну. Про несвідомо чи несвідомо кидав мені на темні води рятувальні кола якихось випадкових слів. А Оксані і плаття ні до чого, і в цьому ось ще дужче штурмують, і чорні, і білі. Вже й лейтенант один кружляє – Ну, скажи, Оксано, що не брушу. Пруню, якось гордовито кинула вона хлопцеві, я ж тебе просила. Пруня зів'яв, зіщулився. Ну, просила, було, та я ж хотів. Микола ж наш, хоч і такий тут начальник. Я нарешті зумів якось виплести на берег, обтріпувався, стрибав то на одній нозі, то на другій, витрушуючи воду з вух, набував належної форми, перебирав командування у свої руки. «Начальників усе інше відставити», – заявив я Шучем. «Ми зустрілися серед і мільйонів. І де ж зустрілися?» «Тепер я не відпущу вас від себе. Зробимо так. Для початку підемо до мене і поснідаємо. А вже тоді...» «Микола, не треба нічого», – з несподіваною твердістю сказала Оксана. «Нікуди ми не підемо. Не треба нам йти. І ми вже давно поснідали. Правда ж, Бруню?» Тепер вона закликала прунів свої союзники, і цей м'який, мов віск хлопець, радо кинувся виконувати її веління і закивав чорною кучмастою головою. Справді вже снідали, і звичайно ж, не треба їм іти до цього корпусу, пильнованого чорношкірими американцями із зловісними літерами МР на рукавах. Примітка. М.Р. Військова поліція американської армії. «Я здався без бою. Це довгооке дівчисько з часів наших шахових баталій з Василем Григоровичем виявляється здобуло наді мною необмежену владу, і мені тільки і лишалося, що коритися цій владі». «Гаразд», – сказав я, – «тоді мені доведеться піти з вами і подивитися, як ви тут живете». Пруня вив'юнівся з суто українськими хитрощами.